На, Крейг, на Мерлин. Преди три века и половина живял мъж, който работил в шотландска ферма. Мъжът се казвал Орамен, което означавало човек, който върши всякаква необичайна работа за своя господар. Една вечер господарът изпратил Орамен в края на тресавището да събере всичкият торф, който е там. Нетърпелив да изпълни заповедта на господаря си, Орамен направил каквото му били казали и си подсвирвал докато работил. След един час извадил доста голямо количество торф, когато изневиделица пред себе си видял най-мъничката жена, която бил срещал някога. Дали ще ти хареса, ако махнем покрива на къщата ти тази есен? Какво? Коя си ти? О, Няма значение коя съм. Върни всичкия торф точно там, откъдето го извади веднага. И не ни турмуси повече, не, не, не. Да, да, да, да, госпожо. Ей, сигичка. Оплашен, Орамен направил точно както му казали. Върнал всяко къще там, откъдето го бил изкопал. После се затичал обратно при господаря си във фермата. Сър! Сър, повече никога не трябва да ходим в онази част на тресавището. Какво искаш да кажеш? Там има феи и днес получихме предупреждение от тях. Не трябва да пипаме торфа отново. ха ти добре ли си? Кой здравомислящ човек вярва в феи? Не смей да си измисляш такива ужасни извинения за мързала си. Повярвай ми, господарю, Срещнах една от тях, когато бях там. Беше малка. Стига! Явно си заспал и си сънувал. Сега иди и си довърши работата, която ти възложих, или не ми оставяш изборищата уволня, разбра Разбрали? И Орамен нямал никакъв избор, освен да се върне на тресавището и отново да извади торфа. Треперел, докато го правил от страх да не се появи малката фея и да го накаже – но нищо такова не се е случило. Седмици, месеци, изсърколила се цяла година. Орамен не се е натъкнал на нищо необичайно или неудобно. Май, господаря, ще се окаже прав. Сигурно просто съм сънувал. Колко ли глупово съм изглеждал, когато отидох при него толкова паникьосан. Най-накрая дошла есента. Същия ден, в който Орамен срещнал феята преди една година, Тък му бе приключил с работата си за деня. Може ли вече да си тръгна, господарю? А, да. Трябва да отбележа, че съм особено доволен от работата ти, човече. Затова имам малка награда за теб. Вземи тази кана с мляко. Може утре жена ти да ти направи крем. О, благодаря ти, господаря. Много ти благодаря. И така Орамен тръгнал към дома. Как щери да се зарадва жена му и сина му на млякото? Подсвирквал си по пътя, но скоро се уморил. Бил толкова уморен, колкото никога досега, и се зачудил, защо още не е стигнал дома. На Орамен така му се доспало, че имал чувството, че не може да направи дори крачка напред. Легнал на тревата и на мига заспал събудил се от най-сладката мелодия, чувана някога. О! О! о къ, къде съм? Здравей! Най-накрая си Буден. Ставай, ела танцувай с нас. Орамен видял цял куп манички хора, които танцували. Оху, ела, танцувай с нас! Не мога да танцувам. Музиката, Музиката ще те ще води. води. Така и станало. Музиката била толкова красива, че Орамен изпитал такава наслада с цялото си същество и не знаел нито колко дълго, нито как танцува. Музиката сякаш идвала от душата му и излизала чрез танца му. И изведнъж започва да се разсъмва. Всички бързо! Всички феи изчезнали под земята и издърпали Орамен с тях. Там долу той седял и наблюдавал как малките човечета работят. Вършили странни за него неща. Било странно, но неведнъж се прокрадвала мисъл та да се върне от дома. Тогава първата фея, която бил срещнал, дошла при него. Стоя тук достатъчно дълго и торфа, който изкупа израсна, можеш да се прибереш. Да, благодаря ти. Но... Ако кажеш на някого какво си видял тук, ще те накажем както не си си представял. Аз, аз обещавам никога и на никога да не казвам какво съм видял тук. И изведнъж Орамен се озовал на същото място, където бил заспал. Каната с мляко още била там. Взел я и към дома. Но какво ставало? Хулибата му била променена. Някакво странно момче е играело там. Орамен отишъл при жена си. Жено, Кое е това? Ти, къде беше? Това не мога да ти кажа. Но, но къде беше през всичките тези години? Години ли? Господарят ми даде една кана с мляко. Вчера. вчера ли? Търсим те цели седем години! Как можеш просто да ни изоставиш, остави мен и сина ни? Синът ни? Това е нашият син? Но нямаше ме само... Седем години? Значи това е било наказанието им. И една нощ на тяхната земя се равнява на седем години тук. Орамен получил наказанието си. Много често приемаме силата на природата за даденост. Не знаем дали в дърветата, цветята и тревите живеят приказни същества, но ако сме жестоки към природата, ще бъдем наказани. Наказание, което сами ще си заслужим.